Він? Пан Микола? Голос хрипливий. Дивиться в бік, шуби не знімає і не подає руки. Сідає. Іван тремтячою рукою шукає сірничків, ніяк не може витерти вогню. Не турбуйтесь. Не треба. Іван все шаркає сірником. Ви... Ви... Хрепеть пан Микола, ви не гнівайтесь на мене. Я був вчора п'яний. Просто п'яний більш нічого, ну, нічого. Ну, а коли п'яний? Ви розумієте? Ага. Ну, звісно, він був п'яний, п'яний, як швець, і більш нічого, більш нічого. Як це він не помітив, що той був п'яний, як стовідерна куфа з горілки, як ціла корчма бабхи, як це він не помітив? Людя, скучай за вами. Приходьте завтра на лекцію і не пам'ятайте того, що було між нами. Ах, ти п'янюго, він був п'яний, як і більш нічого. Ну, він прийде, конче прийде. Все сміється в нього всередині. Все радіє, і він має охоту здушити хрипливе горло цього добродія, хоч старається не показати ні своєї радості, ні своїх бажань. Добре. Він прийде і більш нічого. А про листні слова. Свиня. Підубний виспався. Спав цілу ніч, як забитий. Так, коли дванадцятої він взяв парасоля пана Миколи під пахву і побіг на лекцію. Знайомі почуття вчителя, що поспішає на лекцію, втихомирили його. Тільки коли він вступив у сіни і глянув на сходи, по яких збігав вчора, а надто коли поставив у куток парасоля, згадки линули на нього холодною водою і скували вільність рухів. На дверях хати стояла вже людя і підскакувала на своїх довгих ногах і простягала рученята до пана Вана. «Пан Ван! Пан Ван!» Радісно пищала вона і дивилась на нього закоханими, як у мами, очима. Вони зараз взялися до роботи. Все йшло, як і раніше. Навіть в ту ж саму годину, як звичайно, перервано лекцію і покликано їх на обід. І ось він пройшов ті хати, якими недавно виходив, і побачив столову, і круглий стіл, і пана Миколу, і пані Антоніну. Пан Микола сухо стиснув йому руку. Пані Антоніна виглядала втомленою, але сяла і, користуючись хвилиною, втиснула йому в руку такий жмут паперу, що він не знав, куди його сховати. Обідали мовчки, хоч намагались говорити. Пан Микола був вічливий, услужний. Занадто може. Він підсував Іванові страви і припрохував, дивлячись кудись поза нього. Їжте. Їжте. І те ж, -ж, -ж, -ж! виходило у нього з таким притиском, наче він мав у роті ціле гніздо. Ос. Іван не прийшов ще до себе. Він спустив униз очі їв, їв без кінця, без пам'яті з такою завзятістю, з такою саможертвою, з яким його прохано. Пані Антоніна часто губила серветку і, нагинаючись за нею, щепала Іванові ногу. Часом вона клала його руку собі на коліно. Людя зітхала, здіймала очі до бога. Спасибі тобі, добрий, Боже. Тепер усі щасливі. Тепер усі щасливі.